а я просто хочу горілки. Прошу. Із деяким здивуванням, яке не могла приховати навіть його традиційна німецька витримка, мовив він, подаючи їй склянку. А коли Лана з явною насолодою зробила великий ковток, бідолашний Крістіан ледь не зумлів. Такою він її ще не бачив. У тебе щось трапилось, Люба? Обережно спитав він, вмощуючись у її ногах, мов відданий кімнатний песик. Лана, розвалившись у кріслі в стилі рококо, червоний оксамит, позолочена вітіювата оздоба на спинці, золочені ж ручки у формі лев'ячих лап, різні довгоподібні ніжки, зробила ще ковток горілки і відповіла якомога спокійніше. Ні, а все добре, а з чого ти взяв? Її показна незворушність Крістіана не обманула. «Твоя німецька, – почав він із компліменту, – стає дедалі кращою. Ти говориш правильно, вірно добраєш слова, але мова – це не тільки слова. Щось інше, твоя інтонація, голос – усе це сказало мені, що у тебе болить душа». Лана відвернулась і заходилась підкреслено уважно споглядати зимову ніч у вікні. Хрістіан терпляче чекав. «То як ти опинився у Львові? Сів на потяг у Відні? І ось він я? Наріздво? А ти? Ну, я не католичка. Якісь нагальні справи? Так, я вчора мав зустріч із керівником Галич Мецвіту, паном Олексієм Яницьким. Ми підписали кілька цікавих угод. Ти бачив його?» Світлана підстрибнула на кріслі, втративши будь-яку цікавість до вікна. Розмовляв із ним. Із ким? Та з паном Олексієм. Ну, звичайно. Який він? Гарячковий інтерес Лани, яка хвилину тому виглядала такою втомленою, практично напівмертвою, а тепер раптомо жила, крістяну не сподобався. Ніякий чоловік як чоловік, дуже діловий. Опиши його. Крістіан надувся, як миша на крупу. Не буду я його описувати. Чому? Бо не пам'ятаю, як він виглядає. Крісе, мовила Лана із неприємною вкрадливістю. Як довго ти з ним розмовляв? Дві години, буркнув той. І ти не пам'ятаєш його? А я до нього не приглядався. Крістіан розкрив для неї обійми так широко, що місця для сумнівів стосовно його намірів просто не лишилося. «Мене цікавлять тільки дівчата». Крістіане, вправно ухилившись від простягнутих рук, Лана підвелася. Йому теж довелося встати із підлоги. «Давай зізнаємось одне одному, що ми наробили робили від шортову купу помилок, а найголовніше з них та, що нам не варто було спати разом». «Ти жалкуєш?» «Я ніколи ні про що не жалкую, Крісе», – збрехала Лана з малосердя, бо вигляд у австрійця став нещасний, далі нікуди. «Я просто намагаюся розтлумачити тобі, що більше цього не повториться. Я зайшла сюди тільки випити. Тобі було погано зі мною, Лано?» «Ні, чому ж? Було файно. Тільки давай домовимось, що ключовим словом у наших теперішніх стосунках залишиться саме, було. Світлано, Крісе, не треба. Уникаючи чергової спроби обійняти її, простогнала Лана. Ти знаєш, мене ледь не краще, ніж я сама себе. І якби я чогось хотіла, ніколи не стала б комизитись. Але я не хочу. Нічого не хочу. Пробач. А я думав, буде мені подарунок на Різдво. Думав? Від гніву. Здається, і це її Річчю вважає. У лани з очей бризнули злі сльози. «А ти навчився думати? Проблеск інтелекту подолав бунт гормонів? Видовище, мушу зізнатися, не менш вражаюче, аніж мавпопітек, що вперше став на задні лапи. «Ти хочеш образити мене?» Тихо спитав Крістян, і людь дівчини почала поволі затихати. «Кріс – хороша людина», і один із небагатьох чоловіків у її житті, який дійсно ставиться до неї з розумінням. Він не заслужив того, щоб вона зганяла на ньому зло. Тим більше, через те, що закохалася в мужчину, якого не існує. «Ні, я хочу, щоб ти дав мені спокій». Крістіан помовчав, а потім повільно сказав. «Я люблю тебе, Лано, по-справжньому. Якщо це так, то мені шкода». Так само повільно відмовила вона, зі щирим жалем поглядаючи на зажурене лице Австрійці. «Дійсно, шкода, любий, бо я не люблю тебе». Натяк вийшов прозорим, як щойно вимите скло. Усмішка Крістіана з награного помалу перетворювалась на жалюгідно. «І хто він, той щасливчик?» «Не знаю, Кріси, нічого не знаю. Навіть того...» чи ми ще з ним зустрінемось. Швидше всього, що ні, і до власного жаху Світлана заридала. Це було настільки несподівано для неї самої, що від розпачу і сорому сили ридань подвоїлись. Крістіан обережно обійняв її і заходився стирати сльози зі щік своєю ідеально чистою носовою хустинкою. «Все буде добре, Лана. Він повернеться, ось побачиш». «Звідки? З глибини віків?» Ти не розумієш, він не. Звісно, повернеться. Жоден чоловік не піде від тебе просто так, маленька фея. Це кара Божа за те, що я так ставилась до чоловіків. Крістіан засміявся. А може, твоя поведінка то відплата за всіх ображених жінок світу, за всіх, хто потерпає від нас мужчин? Як тобі така версія? О, Крісе, та яка стане твоєю дружиною, дуже щаслива жінка. Але нею будеш не ти? Це питання. Вважаю, що пропозиція. Тоді ні, нею буду не я. Ми використовували одне одного, крістіани, і йшли на мотозочку своїх бажань, прикриваючись висмоктаною з пальця необхідністю. Скажи... «Адже ти підписав би з нами контракт навіть без деяких поступок із мого боку». «Ти знала?» – Крістіан кивнув. «Так, я підписав би контракт із Київлік препаратом».